У плані порятунку, вибудованого бойком, було чимало слабких місць. Тим не менш план склався, іншого просто не було. Лишалося тільки триматися і сподіватися на власну винахідливість та на Божу поміч. «Це добре, що в тебе телевізор працює!» Муса не звернув увагу на полоненного. «Ми ще зараз другий увімкнено». І музику. І бачу в тебе нормальна підбірка музики тут є. Лаписька людини Орангутанга перетасували диски з фонотеки Бойків. Сусіди отакі порі на голосну музику і голосний телевізор не реагують. Зате якщо ти заврищиш, наче різаний, точно ментів викличуть. Для чого нам тут менти? Максиме Бойку. «Ми без ментів усе з'ясуємо». «Я не збираюся врищати», – озвався з підлоги Максим. «Це поки тебе не ріжуть, баранчику». Різник, не повертаючи голови, зволів муса. «Покажи баранчику свого ножичка». Примат, якого назвали різником, виступив наперед, дістав за пазухи здоровенного армійського тисака з зазубреним лезом і махнув рукою вжик, вжик, вжик. Велетенське, як здалося полоненому лезу, зі свистом розсікло повітря просто перед його обличчям у якихось трьох сантиметрах від очей. Це було страшно, і Бойко не соромився боятися за власні очі взагалі, за власне життя, примружився з переляку. «А ну, роззяв баньки, жаба!» – рикнув муса – супроводжуючи свій наказ болісним копняком. Глянь на цей ножик уважно, вивчи його, кожну зазублинку запам'ятай, подружися з ним, баран, бо коли тобі почнуть відрізати ним вухо, ти пошкодуєш, що не подружився. Друзів цей ножик не чіпає, правда різник? Той прогуркотів щось на знак згоди. Ножик справді мав якусь гіпнотичну силу. Бойко прикипів до моторошного леза очима. «Мужики! Мужики! Колгоспі!» – нагадав різник. «Ну, не знаю, як вас назвати. Короче, чого вам треба?» Муса знову копнув полоненого для профілактики. «Ти конкретно запитуєш, жаба? Я конкретно відповідаю. Один мільйон баксів. «У такій спортивній сумці. Хоча сумку можеш лишити собі. Це бонус такий». «Де я візьму? Ви точно помилилися?» Максим сподівався, що це прозвучить щиро, хоча знав, поки йому ніхто не збирався вірити. «Часу обмаль», Муса сказав це, навіть не глянувши на годинник. «Пацани, починайте шукати тут, кругом». Дозволяю ламати все, що бачите. А якщо після цього нічого не знайдете, візіть сюди його бабу. Пако він знову не повернув голови до того, з ким говорив. «Ти ж бачив його бабу, Пако?» «Ага», – відповів примат, названий на іспанський манер «Пако». Іхтиво облизнув губи. Раз, другий, третій. А тоді взагалі висолопив язика і поводив ним лискаючи невидиме морозиво. До Максимового страху додалася непереборна огида. «Бач, це наш Пако!» – похвалився Муса. «У нього не все з головою гразд. Пакові досить і того, що голова в нього взагалі є. Правда, Пако?» Тепер він обернувся, звертаючись до підлеглого, і той ствердно кивнув, навіть видав філософське. Поки башка є, ти живеш. А жити прикольно. О, за нашим Пако записувати треба. Ну, а поки що йому записали діагноз там, де треба. З таким діагнозом, ясна річ, на зоні не тримають. Правозахисники втрутилися, захистили права нашого доброго Пако, випустили його по амністії. Правда, його б і так випустили. За кого треба на виборах проголосував, а сидів він у нас, аби ти знав, за сексуальні злочини. Може тебе, як усякого журналюгу, подробиці зацікавлять? Та нічого мене, бляха-муха, не цікавить, аби ви з'ясували все швиденько і дали мені спокій. Що з'ясували? Поцікавився Муса. Що я... Не той, хто вам потрібен, йолки-палки. А звідки ти знаєш, баранчику, хто нам взагалі потрібен? Запала мовчанка, яку порушила сама ж людина Орангутанг. Так, цей упертий поц мені вже набрид. Зараз він не буде таким упертим. Рашпіль, мотай до його баби в той офіс, знаєш? Примат, якого назвали Рашпілем, ствердно кивнув. Вези її сюди. Різник, дуй з ним. Погнали. Раз-два. Примати, як справжні солдати, кинулися виконувати наказ старшого. Максим, приречено завмер, почалася найгірша частина плану. Тим часом Пако, побачивши на полиці в шафі фотографії Ірини Бойко в рамці «Дурнувато зареготав», і цей звук лише збоченець міг назвати нормальним людським сміхом. Потім пхнув голу руку крізь скло, замість того, аби відчинити дверцята та шафи. При цьому навіть не зойкнув від болю, просто злизав потворним язиком кров. Так закривавленою рукою взяв фото, легко розламав рамку, витягнув картку і почав уважно і зосереджено роздивлятися. Кров із порізу мастила світлину. Бойко відвернувся. Муса знову копнув його. «Ти дивись, баранчику, уважно дивись. Шоу тільки починається. Ти можеш закінчити його просто зараз, сказавши мені, де гроші. Чи тобі, як у всякому журналюзі? Це все цікаво. Рубрика випробувано на собі». Ага. «Робіть, як знаєте». Ці слова далися Максимові важко. «Все одно і вас не зупиню. Не знаю як». «Все ти знаєш». Тон мучителя став мирним. «Одне речення мені скажи. Про мільйон доларів у спортивній сумці. І ми підемо». Максим нічого не відповів. «Припинити цю гру можна хоч зараз, але в такому разі. І краще взагалі було не починати». Свій вибір Бойко вже зробив, і єдине, що його зараз хвилювало, навіть не доля Ірини, з якої він був певен, нічого не встигне статися. Його хвилювало, чи не вийде ситуація з-під його контролю, і чи не вирішить цей орангутан Муса вбити обох. Просто так, про всяк випадок.